88 Псалом описва състоянието на душата, която минава през изпитание, когато Бог се скрива външно от нея и е обиколено от врагове и трябва да намери Бога в себе си, за да опре силата си на Него. 89 Псалом има много сложна композиция, както повечето от псалмите. Започва с славословие към Бога и припомня обещанието на Бога към Давид и неговия род. В третия стих се казва Направих завет с избрания си, клех се на Давида, моя раб. За всякога ще утвърдя семето ти и ще съсъдя престола ти от род в род. Това е завет на посветения с Господа, който е събуден в него и поема ръководството на неговия живот. След това говори за величието и чудесата на Господа и казва Бог е твърде ужасителен в съвета на светиите и страшен между всички, които са около него. Силен си, Господи, и истината ти е около Тебе. Това са окултни изречения, които са напълно ясни само за посветените. Това показва, че Бог е взискателен към светиите и боговете и най-малкото нарушение на закона му, който е любов, е катастрофален за тях. Понататък говори за силата и величието на Бога и казва Правдата и съдът са за престола ти. Милост и истина ще предходят пред твоето лице. В 19 стих казва Говорил си на преподобния ти чрез видение и си рекал Турих помощ върху силния Възвесих избрания людете, а истината и милостта му ще бъдат с него и с моето име ще се възвиси рогът му. Той ще викне към мене, Отец ми си, Бог мой, и канара на спасението ми, и аз ще го направя първороден мой, по-висок от земните царе. Тук е описано отношението на Бога към посветения и Неговите възможности. 90-ти псалом е наречен молитва на Мойсей. Божия човек. Това е молитва на посветения, който познава Господа и когато Господ познава. Започва с думите. Господи, Ти си бил нам прибежище, народ в род. 91 Псалом е също молитва на посветения, която учителят е дал за молитва. Той е много силен Псалом и неговата композиция е много особена и е в зависимост от тройния строешна човека. Първият стих е така да се каже Пролог. Който живее под покрива на Всевишна го, ще пребивае под сянката на Всемогъща го. От втория стих започва да говори въплотеният човек, който е пробудено съзнание или ученикът на Бялото братство и казва ще казвам за Господа. Той е прибежище мое, крепост моя, Бог мой. На Него ще се надея. Това е утвърждението на ученика, който е познал Бога и възлага на Него живота си. Следващия стих, третият, започва да говори друг. Това е духовният ръководител на въплотения човек. Това е висшето аз на човека, което го ръководи и обяснява защо е горното утвърждение. Защото той ще те избавя от сета на ловеца и от губителен мор. И изрежда всичко, каквото Бог прави за онези, които се надеят на него. И в девети стих казва понеже си направил Господа моето упование, Вишна го свое прибежище, няма да ти се случи никакво зло, защото ще заповядам на ангела си за тебе да те пазят във всичките твои пътища. И като изрежда всичко, от което ще го пазят, в 14 стих се обажда третият индивид, който участва в този разговор самият Бог който живее в духа на човека и казва «Понеже положи в мене любовта си, за това ще го избавя, ще туря в безопасност, защото позна името ми». Тук става въпрос за свещеното име на Бога, за което Мойсей казва «Не произнасяй на празно името Божие» и продължава «Ще ме прикове, и ще го послушам, с него ще съм, когато е в скръп, ще го избавя и ще го прославя, ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението си. В този псалом са посочени трите начала в човека. Човешката личност, която е влязла в пътя на окултното развитие, въплотеният човек душата и духът на човека и техните взаимоотношения, и Бог, който живее в духа на човека и го ръководи. По дълбочина този псалом е един от най-дълбоките, който загатва и разкрива от части най-възвишените и дълбоки тайни на битието. 92-ри псалом е едно славословие за величието и силата на Господа, който подкрепя своите помазаници и ги води от светлина в светлина, все по-високо в познаване на Божиите тайни. Започва с думите Добро е да славословим Господа и да песнопеем името ти. всевишни да възвещаваме на ранина Милостта ти и истината ти всяка нощ. 93 ти Псалом е едно славословие за великолепието и силата на Господа. Започва с думите Господ царува облечене с великолепие, облечене Господ с крепост и опасан. И Вселената е утвърдена и няма да се поклати. В 94-ти Псалом, в началото Псалмопевецът се обръща към Бога на отмъщението и пита До нечестивите ще тържествуват и ще тормозят бедните, сирачетата и вдовиците и ще казват Господ няма да ни види и чуе. И Псаломът завършва с думите и ще обърне върху тях беззаконието им и в лукавството им ще го погуби. 95-ти псалом в началото е славословие към Господа за неговите велики дела. След това Господ се обръща към евреите, за да не бъдат като отците си неблагодарни, при все, че Бог им е давал изобилно своите милости и блага, и затова Той се закле, че няма да влязат в упокоението ми. 96-ти псалом е славословие към Господ и след като излага всичките му дела и величието му и славата му казва Господ иде да съди земята, ще съди вселената с правда и народите с истината си. 97-и псалом е славословие към Господа. В 10-я стих се казва вие, които обичате Господа, мразете злото. Той пази душите на преподобните си. Избавя ги от ръката на нечестивите. Виделина се сее за праведния и веселие за правите в сърце. 98 Псалом е също славословие към Господа за неговите чудни дела. 99. ти Псалом говори пак за величието и силата на Господа, който седи на херовими. И в третия стих се казва Да славословят Твоето велико и страшно име. Посветеният знае, че Божието име е велико, защото носи всички блага и благословения за праведните и чистите, а страшно за нечестивите, защото ги поразява. Стотният псалом е славословие към Господа и започва с думите. Възкликнете към Господа всичката земя, работете Господу с веселие, идете пред Него с радост и завършва с думите, славословете Го, благославяйте името Му, защото Господ е благ, милостта Му е във век, и до род, и род, истината му. Този стих, както и всички подобни, са формули, методи, с които посветените и учениците на Бялото братство призовават Божието благословение. 101-и псалом е един мистичен псалом, който посветеният псалмопевец казва ще постъпвам разумно в път непорочен. Ще ходя с незлобие в сърцето си. Всяка заран ще погубвам всички нечестиви на земята. За да изтребя от гнева Господен всички делатели на беззаконие. Този псалом показва работата, която ученикът върши. Всяка сутрин той преглежда мислите и чувствата си и изхвърля от главата и сърцето си всички нечисти мисли и чувства. Това е смисълът на горе казаното. 102 Псалом е заглавен Молитва на скърбящия, когато тъжи и излива жалбата си пред Господа. Псаломът започва с думите Господи, послушай молитвата ми, и викането ми да дойде при тебе. И по-нататък описва страданията на скърбящата душа. Поради гнева ти и раздразнението ти, защото си ме дигнал и хвърлил долу. Това са моментите, когато кармата на човека действа и той минава през големи страдания и изпитания и моли Бога да го послуша и помилва. 103-ти псалом е благодарност на избавената душа, която е минала през страданията, изплатила си е кармата и сега живее в дихармата, в благодатта Божия. Също изяснява как действа кармата и ако в кармата не би се намесила Божията милост, никой не би могъл да се спаси. Псалмът започва с думите Благославяй, душе моя Господа! И не забравяй всичките му благодеяния, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести. Жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Не ще е противен за всякога, нито ще държи гняв във век. Не ни е сторил според греховете ни, нито е Въздал нам според беззаконията ни, защото колкото е високо небето от земята, толкова е голяма милостта му към онези, които му се боят. Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Последните три стиха се отнасят до ангелите и светиите и до всички, които изпълняват Божията воля. Благославайте Господа всички ангели Негови, силни скрепост, които изпълняват Словото Му, които слушат гласа на Словото Му. Благославайте Господа всички сили Негови, слуги Негови, които изпълнявате волята Му. Благославяйте Господа всички дела Негови във всяко място на Владичеството Му. Благославяй, душе моя, Господа! 104 Псалом е славословие към Господа за Неговото величие и за всичките му чудни дела. И се казва за Господа, Ти, който се обличаш в виделината като с т.е. виделината е външна страна на Бога, колко са многочислени Твоите дела. Господи, всичките си с мъдрост направил и завършва с думите, моето за него размишление ще е сладко. Аз ще се веселя в Господа, ще изчезнат грешните от земята и нечестивите няма да ги има вече. Благославяй Душе моя Господа, Алилуя! Този Псалом ни показва Бог като Бог на цялата природа, на всички същества, за които Той се грижи и ги храни. И казва Псаломът Всички тези от Тебе очакват да дадеш на време храната им. 105 Псалом е славословие към Господа, след което в поетична форма Изнася историята на еврейския народ от отиването на Яков в Египет до излизането им от Египет. 106-ти Псалом е славословие към Господ. Започва с думите «Алилуя! Славете Господа, защото е благ, защото милостта му е от век в век». След това пак повтаря историята на евреите от излизането им от Египет и тяхното непослушание. 107-и Псалом започва с думите «Славете Господа, защото е благ, защото милостта му е във век». Така договорят избавените чрез Господа, които избави от ръката на неприятеля и ги събра от страните. След това излага ред окултни закони, които действат в живота на онези, които изпадат в известни противоречия и като се обърнат към Господа, Той ги избавя. 108 Псалом е славословие към Бога. Започва с думите. Утвърдено е сърцето ми. Боже, ще пея, и ще песнопея и със славата си и завършва, защото е суетно спасение от човек. Чрез Бога ние ще направим юначество и той ще стъпче враговете ни. 109 ти Псалом описва състоянието на душата, когато е в отеснение и е прекъснала връзката с Бога или Бог се е скрил, за да я изпита. Душата се моли и страда, като гледа как тържествуват враговете й, но тя не изгубва вярата и надеждата си в Бога, който ще я избави. И Псаломът завършва с думите, защото стои отясно на сиромаха, за да го избавя от онези, които осъждат душата му. 110 Псалом е много дълбок и има и историческо и мистично значение. Исторически се отнася до Христа, който иде на земята, а мистично се отнася до раждането на Божественото в човешката душа. Псаломът започва тържествено с думите. Рече ова Господу моему, седни от дясно ми, доде положа враговете ти в подножието на нозете ти. От Сиона ще изпроводи Господ жезала на силата ти. Владей сред враговете си. Закле се Господ и не ще разкае. Ти си свещенник вовек според чина на Мелхиседека. Господ е от дясно ти. 111 Псалом е славословие към Господа за всички Негови дела и чудеса, и за голямата му милост. Делата на ръцете му са истина и правосъдие, истинни са всичките му заповеди. Свято и страшно е името му. Начало на мъдрост е страх Господен. Всички, които го правят, имат добър разум. Неговата хвала пребъдва до век. Вече на няколко места казах за името Божие, защо е свято и страшно, и че Той е голяма сила. Затова е казал Мойсей: не произнасяй на празно името на Господа. Фразата «Начало на мъдростта е страх Господен» е една дълбока мисъл и за нея Учителят казва «Онзи, който пристъпва към проучване на Божествените тайни, трябва да има благоговение към Бога и Неговото име». Което крие всички тайни, или да има страх, защото ако не спазва законите, ще плати с живота си. 112-ти псалом продължава мисълта и казва: Блажен онзи човек, който се бои от Господа и благоволи много на заповедите му. Изобилие и богатство ще има в дома му, и правдата му остава във века. Виделината изгрява в тъмнината за праведните и по-нататък описва състоянието на благочестивия и праведен човек и на нечестивия. 113 Псалом е Славословие към Господа, Славословие на името Господне, което въздига смирените и им дава благодат. Започва с думите Алилуя! Хвалете, раби Господни! Хвалете името Господне, да бъде името Господне благословено от нина и довека. От изток на Слънцето до Запада му да се хвали името Господне. 14 псалом е славословие за величието и силата на Бога. 15 Псалом е продължение на предишния и е славословие към Господа като прави паралел между Бога и идолите на езичниците. И Псаломът завършва с думите. Не ще хвалят Господа мъртвите, нито всичките, които слизат в мястото на мълчанието, но ние ще благославяме Господа от сега и довека. века. Алилуя! 116 Псалом е благодарност на душата, която е била в скръп и отеснение и е получила помощ, като е призовала името Господне. Псаломът завършва с думите «Върни се душо моя в покоя си, защото Господ ти стори добро, защото си избавил душата ми от смърт, очите ми от сълзи, мозете ми от подплъзване. Ще ходя пред Господа в земята на живите». 117 Псалом е славословие към Господа и започва с думите. Хвалете Господа всички народи, славословете го всички племена, защото милостта му е голяма върху нас и истината Господня е във век. Алилуя! 118 Псалом е славословие към Господа, и от пети до седми стих казва Скръп призовах Господа. Господ ме послуша и даде ширина. Господ ми е помощник. Няма да се оплаша. Що може да ми стори човек? Господ е от към мене, между помощниците ми и аз ще видя падението на неприятелите си. По-добре да се надее някой на Господа, а не да оповава на човек. И в 22-23 стих казва: Камъкът, който отхвърлиха зедарите, той стана глава на ъгъла. От Господа стана това. И чудно е в нашите очи. И след това казва: Благословен, който иде в името Господне. Последните два пасажа загатват за Христа и са цитирани в Евангелието. 119 Псалом е посветен на 22 еврейски букви, които отговарят на 22-та голяма аркана от книгата Таро. И по такъв начин този Псалом има 22 раздела, които характеризират 22-та големи аркана които също отговарят на 22 глави на Откровението на Йоанна. При раздела на буквата «Алев» е описан първия голям аркан. Втаро той е символизиран от един посветен в тайните маг, съвършен човек. Давид го описва последния начин. Блаженни, които са непорочни в пътя си, които ходят в закона на Господа, Блаженни, които пазят свидетелствата му и търсят го с все сърце. Подраздел на буквата Бет е описан втория аркан, който е наречен Вратата на окултното светилище. Псаломът го описва последния начин. Как ще очисти младият пътя си, като го пази според словото ти, Благословен си ти, Господи, научи ме на повеленията си. В пътя на Твоите свидетелства се развеселих, като за всичкото богатство. В Завещанията ти ще се получавам и ще гледам Твоите пътища. В повеленията ти ще се наслаждавам, не ще да забравя Твоето слово. Това са пътищата, по които се стига до окултното знание. Третият аркан, който отговаря на буквата Гимел, носи името Изис, Урания. Символът е една жена, седнала посред лъчезарното слънце, коронясана с 12 звезди и единия крак почива върху луната. Псалмопевецът го описва със следния начин. Псалмопевецът го описва последния начин. Стори добро на раба ти, за да живее и да опази словото ти. Отвори очите ми и ще гледам чудесата на Твоя закон. Четвъртият аркан е наречен кубическият камък. Отговаря на буквата Далет и е описан последния начин. Душата ми се залепи за пръста. Оживи ме според словото си. Петият аркан е наречен Учителят на тайните, отговаря на буквата Хе и е описан последния начин. Покажи ми, Господи, пътя на Твоите повеления и ще ги съхранявам до край. Вразуми ме и ще съхранявам Закона Ти, ще го пазя от все сърце. Шестият аркан е наречен двата пътя, отговаря на буквата Вав или Вау и е описан последния начин, и да дойде върху мене, Господи, Твоята милост, Твоето спасение, според Словото Ти. Тога ще дам ответ на оногос, който ме укорява, защото аз се надея на Твоето Слово. Седмият аркан е наречен Колесницата на Озирис, отговаря на буквата ЗАИН и е описан последния начин. Помни словото към раба си, на което си ме направил да уповавам. Това е моето утешение в скръпта ми, че Твоето слово ме оживи. Осмият търкан е наречен Везните и Меча, отговаря на буквата Хет и е описан последния начин. Господи, Ти си мой дял, рекох да опазя Твоите думи, потърсих лицето Ти с все сърце. Помилвай ме според Словото си. Деветият аркан е наречен Забулената лампа, отговаря на буквата Тет и е описан последния начин. Господи, Ти си направил добро, на раба си според Словото си. Научи ме на добро разсъждение и знание, защото аз повярвах Твоите заповеди. Десетият аркан е наречен Сфинксът, отговаря на буквата Йот, е описан последния начин. Твоите ръце ме направиха и създадоха. Вразуми ме и ще науча заповедите ти. Единайстият аркан, наречен лъвът с намордника, отговаря на буквата КАВ е описан последния начин. Примира душата ми за Твоето спасение. На Твоето слово се надея. Очите ми изнемощяха за словото ти и говоря Кога ще ме отешиш? Дванайстият аркан е наречен Жертвата отговаря на буквата Ламет и е описан последния начин Вовек, Господи Твоето слово е утвърдено на небето Истината ти е в род в род Основал си земята и тя стои Тринайстият аркан е наречен Скелетът КОСАЧ СМЪРТА Отговаря на буквата МЕМ и е описан последния начин. Колко обичам аз законът ти? Вез ден то е поучение мое. По-мъдър от неприятелите ми направили са ме твоите заповеди, защото те са всякога с мене. Четринайстият аркан е наречен ДВЕТЕ УРНИ Отговаря на буквата Нун и е описан последния начин. Твоето слово е светилник на нозете ми и веделина на пътеката ми. Петна-тият аркан е наречен Колела Менда. Отговаря на буквата Самех и е описан последния начин. Възневидях двоеумните и законът ти възлюбих. Ти си покров мой и щит мой. На Твоето слово се надея. Отдалечете се от мене, лукави. Шестнайстият аркан е наречен Гръмнатата кула, отговаря на буквата Аин и е описан както следва. Направих съд и правда да ме не предадеш на онези, които ме огнетяват. Станах поръчител на раба си за добро, за да не ме огнетяват гордите. 17 17-тият аркан е наречен Звездата на магите. Отговаря на буквата П и е описан както следва Чудни са Твоите свидетелства, за това ги пази душата ми. Явлението на Твоето слово просвещава, вразумява простите. 18 18-тият аркан е наречен Вината отговаря на буквата ЦАДЕ и е описан както следва Праведен си ти, Господи, и прави са Твоите съдби, Твоите свидетелства, които си завещал, са правда и превъзходна истина. Деветнайстият аркан е наречен Сияещото слънце, отговаря на буквата КОВ и е описан както следва Виках с все сърце, Послушай ме, Господи, и ще опазя повеленията Ти. Предварих зората и виках. На Твоето слово уповавах. Двайситият аркан е наречен Събуждане след смърта. Отговаря на буквата РЕШ и е описан както следва. Виж скръпта ми и избави ме, защото не съм забравил закона Ти. Отсъди съдбата ми и изкупи ме. Оживи ме според Словото Си. Господи, оживи ме според милостта Си. Глава на Твоето Слово е истината и век пребъдват всичките съдби на правдата Ти. 21-ят аркан е наречен Короната на магите, отговаря на буквата Шин и е описан както следва. Князовете ме погнаха без причина, но сърцето ми трепери от словото ти. Аз се радвам на Твоето слово. Седем пъти на ден те хваля. 22-ят аркан е наречен Крокодилът. Отговаря на буквата ТАВ и е описан последния начин. Да приближи викането ми пред Тебе, Господи. Вразуми ме според Словото си, да живее душата ми и да те хвали, и съдбите ти да ми помагат. Скитах се като изгубена овца. Потърси раба си, защото не забравих Твоите заповеди. Анализът, който направих на арканите във връзка с 119 псалом е много общ и повърхностен. Понеже всеки аркан има отношение към трите свята – физически, духовен и божествен, то в Псалома има стихове, които се отнасят за всеки един от тези светове, с което се характеризират проявите на аркана в тези светове. Но това е предмет на друга специална работа. За сега това е достатъчно. 120 Псалом говори за характера на лъжливите хора и моли Господа да ги избави от тях. 121 Псалом говори за пълно упование в Бога, който се грижи за унези души, които оповават на Него. Господ ще те пази от всяко зло, ще пази душата ти. 122 Псалом е славословие на Ерусалим като място на Дома Господен което е място на мир. 123-ти псалом е славословие към Бога, за да помилва душата и да я избави от презрението на гордите. 124-ти псалом разкрива тайната на Божията помощ към онези, които му се надеят. Помощта ни е в името на Господа, който направи небето и земята. 125 псалом говори за пътя на онези, които се надяват на Господа и за пътя на онези, които вършат беззаконие и неправда. 126 псалом говори за радостта на онези, които се надяват на Господа и казват: Тези, които сеят със сълзи, с радост ще пожънат. Който излиза с плач и носи семе за сеене той непременно с радост ще се върне и ще носи сноповете си. Тук говори за светлата страна на закона, на причина и последствия. 127 Псалом говори за това, че ако в едно дело не участва Господ, то не може да се реализира. Казано е, ако Господ не съгради дома, на празно се трудят зидарите. Ако не опази града, на празно бди стражът. Съдържанието на 128-и псалом е изразено в първия стих. Блажен всеки, който се бои от Господа и ходи в неговите пътища, защото ще ядеш от труда на ръцете си, блажен ще си и добре ще ти бъде. 129-и псалом започва с думите. Много пъти са воювали против мене от младостта ми, но не ми надвиха, защото Господ е с мене. Това е пътят на душата, която е положила съдбите си в ръцете на Господа. 130 Псалом говори за Божията милост и казва «Ако погледнеш на беззаконията, Господи, кой може да устои?» При тебе обаче има прошение, за да ти се боят. Тук е подчертан много важен и дълбок окултен закон, според който, ако не е помощта на Господа, никой човек, никое същество не би могло да се справи с кармата си, с задълженията си, с погрешките си. Това е една голяма тайна, която не всички, които се занимават с окултизъм и я познават. 131 Псалом е посочен пътят на смирения човек. Псаломът започва с думите Господи, сърцето ми не се горди, нито се превъзнасят очите ми, нито ходя с неща големи и по-високи от мене. Наистина смирих и утеших душата си. В 132 псалом, във връзка с Давидовия живот, се прокарва идеята, че когато човек преди всичко търси Господа и жертва за него всичко лично, и Господ ще му въздаде, според както му е обещал, както го въвежда свещения път на пробудените души. 133. Псалом Понеже този псалом е много силен за ограждане и за избавене от опасности със своя окултен строеж, за това ще го предам изцяло. Колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единомислие, както многоценното онова миро на главата, което слезеше по брадата, брадата Ааронова, което слезваше на полите на одеждите му, както Ермонската Роса, която слязла на Сионските гори, защото там е определил Господ, благословение и живот до века. 134-ти псалом е благодарствена молитва към Господа, за да ни благослови. 135-ти псалом е славословие към Господа за всички Негови велики дела, за всички блага, които излял към онези, които го търсят и му се надеят. 136-ти псалом е славословие към Господа за неговата благост и милост. Той е композиран от ред окултни формули, като е спазен закона на ритъма, който е закон за реализиране на нещата. 137-ти псалом е пророческо видение за вавилонското пленничество, което се изпълни. Това ни потвърждава, че Давид е посветен или ясновидец, който вижда далечното бъдеще. Вавилонското пленничество е станало след повече от 500 години след Давид и той го описва, а говори също и за въздаянието на Вавилон, който развали Ерусалим. 138. Псалом ни посочва състоянието на посветения, който казва Ще те славя от всичкото си сърце, ще те песнопея пред Боговете, възвишените разумни същества, с които Той е във връзка. Ще се поклоня към святия Твой храм и ще славя Твоето име заради милостати и заради истината Ти който ден викнах Ти си ме послушал, укрепил си ме със сила в душата ми. 139 псалом е един много дълбок псалом и ни показва отношението на посветение към Бога и на Бога към посветение и ни разкрива големите окултни познания, които притежава един посветен. Посветеният казва Господи, опитал си ме, и познал си ме. Разумяваш помишленията ми отдалеч. Окръжил си ме отзад и отпред и турил си върху мене раката си. Това знание е пречудно за мене. Високо е. Не мога да стигна до него. Къде да отида от твоя дух? Ако възляза на небето, там си ти. Ако се постеля в ада, ето те там ако взема крилата на зората и се населя в най-отдалечените краища на морето. И там ще ме настави ръката ти и твоята десница ще ме държи. Ако река наистина ще ме покрие тъмнината и самата тъмнина не укрива нищо от тебе и нощта свети като ден. Тебе е тъмнината като виделината. Защото чудно и страшно съм създаден. Чудни са Твоите дела и това душата ми добре знае. Не се укриха костите ми от Тебе, когато в тайно се създавах и в дълбините на земята се образувах. Твоите очи видяха необразуваното ми тяло и в Твоята книга бяха написани всичките ми удове които в дните се образуваха, когато още ни един от тях не съществуваше. Целият този пасаж показва, че посветеният е проникнал в Божествения свят и е видял първообразите на нещата, по които в последствие се създават реално съществуващите неща. Там той е видял целият строеж на човека, и е разбрал, че много чудно и странно е създаден човекът. Действително, чудно е устройството на човека, не само в физическо отношение, но и в духовно отношение. Той е такава сложна композиция, каквато обикновения човек не може да си представи. А че е страшно създаден, това е още по-дълбока мисъл, за която няма нищо да говоря. 140 Псалом е зов на душата към Господа, да я запази от неприятелите й, които искат да я спънат в пътя на живота. Това се отнася както до външния, така и до вътрешния свят. И към края на Псалома говори за съдбата на нечестивите и казва «Лукавството на устните на онези, които ме окражават, ще покрие главите им. Въглища разпалени ще паднат върху тях». Ще бъдат хвърлени в огъня. Този пасаж ни показва действието на закона на кармата. 141-и Псалом е молитва на стремящата се към чист и свят живот душа, да я пази Господ, да не се поддаде на греха и казва: Нека ме удари праведния, Той е милост, и нека ме обличава, Той е миро за главата главата ми да не го отхвърля, защото още в злощастието ми ще се моля за тях. И казва по-нататък, че тези, които правят примки за другите, сами ще паднат в тях, а праведният, добрият, ще премине неповредим. 142-и псалом е молитва на скръбната душа, която моли Бога да й помогне да я избави от враговете ѝ, като казва Изведи изтъмница душата ми, за да славя името ти. Праведните ще се съберат около мене, когато ми сториш благодеяние. 143 Псалом в целостта си е молитва Зов към Бога да помогне на онзи, който го търси и казва не влизай в сън с раба си, защото няма да се оправдае пред тебе нито един жив човек. Душата ми е жадна за тебе, като безводна земя. Покажи ми пътя, по който трябва да ходя, защото към тебе възнесох душата си. Научи ме да правя волята ти, защото ти си Бог мой. След това следва ред окултни формули, с които човек може да се огражда и привлича Божието благословение. Такава е, например, следната. Заради името ти, Господи, оживи ме, заради правдата си, изведи душата ми из отеснението, заради милостта си, изтреби враговете ми. 144-ти Псалом Отначало е славословие към Господа, който е опора на душата. След това казва: Що е човек, да, да го познаваш? Син човечески, да, да мислиш за него. Човек прилича на суета, дните му са като сянка, която предхожда. Тук се има предвид земния, въплотение човек. След това моли Божието благословение да се излее върху всички, които търсят Господа. 145 Псалом е славословие към Господа за Неговите велики и мъдри дела и за Неговото великолепие и величие и казва «Милостив и жалостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив, благ е Бог към всички» и щедростите му са върху всички творения. Праведен е Господ във всичките си пътища и благ във всички свои дела. Господ е близо при всички, които го призовават, при всички, които истина ги призовават. Изпълнява желанията на тези, които му се боят, и вниманието им се слуша. И избавя ги. Господ пази всички, които го обичат, а ще изтреби всички нечестиви. 146-ти псалом е хваление към Господа. Започва последния начин. Който прави правосъдие на огнетените, който дава храна на гладните, Господ развързва вързаните, Господ отваря очите на слепите, Господ изправя сгърбените, Господ обича праведните. Господ пази странниците. Въздига сирачето и вдовицата. А пътят на нечестивите превръща в погибел. 147 псалом е славословие към Господа за всичките блага и добрини, които дава на човеците и казва Велик е Господ наш и силата му е велика. Разумът му е безкраен. Господ въздига смирените, а нечестивите унищожава дори до земята. Господ благоволява фонези, които му се боят, и фонези, които се надеят на Неговата милост. 148-ми псалом е хваление към Господа. Започва с думите Алилуя! Хвалете Господа от небесата, хвалете го в горните селения и изрежда цялата вселена с всички сили и същества в нея да хвалят Господа защото само Неговото име е превъзнесено славата Му е над земята и над небето 149 Псалом е хваление към Господа започва с думите Алилуя Пейте Господу песен нова, хвалението му в събранието на преподобните. Преподобните ще тържествуват в слава, Божиите пения ще бъдат в устата им и меч от двете страни остър в ръката им, за да правят отмъщение на езичниците, наказание на народите, за да направят в растях написания съд, Тая част принадлежи на всички негови преподобни. Тук под преподобни се разбира възвишените същества, които ръководят човешката карма, индивидуална и колективна. За това се казва, тази част, т.е. съдбата, принадлежи на всички негови преподобни. 150-ти псалом е хваление към Господа, ще го предам изцяло. Алилуя! Хвалете Бога в светилището му, хвалете го в твърта на силата му, хвалете го заради могъществото му, хвалете го според голямото негово величество, хвалете го с тръбен глас, хвалете го с псалтир и китара, хвалете го с тъпани и ликуване, хвалете го с струни и свирки, хвалете го с доброгласни кимвали, хвалете го с възлицателни кимвали. Всяко дихание да хвали Господа. Алилуя! Този анализ, който направих на псалмите, не е пълен, защото всеки псалом съдържа още много идеи и истини, за които не съм споменал нищо. Защото, както казах, псалмите са диктувани на Давид от различните чинове на ангелските иерархии и представят ключове за разкриване на тайните на битието и живота. Аз исках само да посоча, че псалмите не са само прекрасна поезия, изпълнени с величествени и прекрасни образи, но са изпълнени с едно дълбоко знание и прозрение в тайните, битието и живота, и представят, както вече казах, магически формули, с които може да си служи само онзи, който намери ключовете им.